але чому він тоді так змінив свою спеціалізацію? Що ви маєте на увазі? Ну, був собі нормальний святий, покровитель моряків, а став якимось сексуальним маніаком, вибачте на слові. Як ви його назвали? Сексуальний маніак? Замислилася Лен. Адже й справді те, що він робить, «Ніяким іншим словом і не назвеш?» ба? «А я про це ніколи не думала!» «А мені здається, час припинити його походеньки!» «А як?» «Ну, не знаю!» «Повернути його в капличку!» «А як?» «Як-як!» «Хіба я знаю?» «Це ж ваш Брендан!» Випалила Софія і знову впіймала себе на тому, що повторюється. Жінки стояли біля хатини до Молі і дивилися на море. «Знаю!» – вже вкотре осяйнула Софію. «Кажіть! Пішли до мене!» Вдома жінки посідали за стіли і Софія почала. Щоб привид Брендан знову став святим Бренданом, Треба зробити його попереднє житло, тобто капличку, привабливою. Що з нею зараз? О, я там не була сто років. Але коли була, то там було все завалено. Отошто. Тому він і тиняється. Розумієте? Треба відбудувати його капличку, освятити її і відновити старий звичай – Ушанування святого Брендана. І він повернеться до своїх поважних обов'язків оберігати ваших чоловіків у морі і не пхатиме носа до молодих дівчат. «Правильно!» – зраділа Елен. «І треба зробити це негайно!» «А ну, давайте завтра разом підемо туди і подивимося, що там залишилося і що треба зробити», – запропонувала Софія. «Так, голубонько, так-так, завтра й підемо!» Елен дивилася на Софію з закоханими очима. «Як шкода, що вас не було з нами раніше!» З пафосом промовила вона на прощання. Софія була щаслива. Деміургічні функції тішили її. Приготувавши на швидку руч вечерю, вона взялася дофарбовувати будинок у темно-жовто-гарячий колір. Помалювала також столик і лавочку. Хатинка мала вигляд великодньої крашенки, провареної у цибульному лушпинні. А білі вікна нагадували зварений яєчний білок, що виринає після зняття шкаралупи з великоднього яєчка. На душі стало тепло і приємно. Софія забігла в хату помішати борщ. Тут повернувся з роботи Роберт. Він чхав і кашляв. «У тебе знову алергія?» – стурбувалася Софія. «Так». «Треба залізти на вершечок нашої скелі?» «Ну, невже ти збираєшся руйнувати гніздо сови?» «Ні». «То навіщо туди лізти?» «Не знаю. Ну, просто так». «Дослідницький інтерес. До речі, як твої наукові дослідження?» «По-всякому», – ухильно сказав Роберт. «Сідай вечеряти». Софія заходилася накривати на стіл. Вона розмірковувала, чи розповідати йому і про випадок у супермаркеті, і про випадок у церкві, і про метричні книги, вона замислилась. Роберт далеко не дурний чоловік. Чи мені так здається? А він повинен був би сам здогадуватися про те, що немає ніякого Брендана. Чому він так уперто доводить мені свою віру привида? Вона зіркнула на нього з-під лоба. Ні. Не варто розпочинати цієї розмови. Надто він зосереджений. Та й взагалі, останній тиждень він став до неї якийсь холодний чи що. Може, він її розлюбив? Може, він все-таки когось має? Оту лахудру? Як її там? Лору? А, до речі, любий... Ти казав, що розповіси про Лору. Почала вона начебто з нічев'я. Так, сказав Роберт дивним голосом. І я хотів з тобою про це поговорити серйозно. Софія перелякалася. Вона ніколи не чула від нього такого тону. Може, він збирається подавати на розлучення? Її серце... Несамовито закалатало. За лічені секунди вона уявила собі, як із валізками покидає цей острів, який щойно почав їй подобатись.